Болісний зойк борєвоє пролунав над сонячним островом. «Матінко!» Але натовп, що осколихнувся від того крику, мовчав. Хто б же наважився відвести руку жони, коли вона добровільно побажала піти за своїм мужем у царство мертвих? Вона вчинила так, як вивіт передковічний покон і звичай славянських пращурів. Іскра померла відразу. Її поклали поряд з князем просто на багаття. А вогонь розгорався все дужче. Малинові його язики шугнули вгору, охопили обох покійників з усіх боків. Стало нестерпно жарко. Люди відступили на чималу відстань, але й тут затуляли обличчя руками від вируючого полум'я. Тільки золотоликий світовид та суворий перун. Зі своєї скелі холодно, мовби чимось незадоволені, дивилися чорними очима і на людей, і на багаття, і на небіжчиків, що лежали у вогні. Їхня невдоволеність не пройшла повз увагу волх воракші. Боги вимагають жертви. гукнув він потрясаючи сивими патлами. «Князівської жертви!» «Князівська жертва непроста. Тут не обійтися кров'ю бичка, ягниці чи свині. Потрібно пролити людську крівцю». Серце людей наповнилися забобонним жахом і трепетом. Кожному хотілося побачити, як боги приймають людську жертву, але ж невідомо, на кого укаже Божий перст. «Ось винуватить смерті князя Добромира!» вигукнув Ракша і з пальцем ткнув крекові груди. «Його принесемо в жертву богам! Хай пролється його кров разом з кров'ю князевого бойового коня!» «Хай пролється його кров!» луною відгукнулися родовичі. Ведіть його! І коня давайте сюди! І коня сюди! Гроза і Велимир схопили крека за руки, потягли до требища. Він закричав, почав опиратися, але його ззаду підштовхнув списом ясен, а молодший брат Грози Тугий Лук ввів позаду на поводі вороного князевого коня. За ним рушив Ракша, потім старіше на тур з синами, слідом враз поблідлий княжич Чорний Вепр, а позаду усі родовичі. Поспішали, товпилися, кожному хотілося стати ближче, щоб побачити, як пролється жартовна кров. Перед капищем зупинилися. На мовчазний знак ракші підвели коня, нічого не розуміючи і не підозрюючи, що – Хвилини його полічені. Він спокійно похитував головою і помахував хвостом, відганяючи оводів. Потім Волх подав знак грозі і велимиру, і ті підвели крека. Волх вийняв широколезого ножа, пальцем попробував, чи гострий. Гун посірів, смертельний жах округлив його вузькі очі, Корчами з судоми ошкіриного рота. «Чекай, старий, не вбивай!» Раптом заговорив він досить добре мовою словенів, яку легко розуміли поляни. «Ваш Бог задовольниться одною жертвою. Віддайте йому коня, а мене не чіпайте!» Всі були вкрай здивовані. І турики, і, і щеки, хориви, боривої, і особливо... «Чорний вепр». «Гунне, ти говориш по-нашому?» Вигукнув Ракша. «Чому ж не признавався раніше?» «Не було потреби. А тепер?» «А тепер ви хочете мене вбити?» «Ми принесемо тебе у жертву даж Богові?» «Це все одно. Я хочу жити. Відпустіть мене. Ваш Бог задовольниться конем». «Нам!» Краще знати, чим задовольниться наш бог гунне, розсердився ракша і підняв ножа над головою.